بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير المرسلين اللهم لك الحمد في الدنيا والاخره تقبل منا صلاتنا وتقبل منا مناسكنا وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان بعد الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى يعلموا ما يقولون خير لكم ان تتركوا السكر ان تعلموا نساء النساء عفا ان يكن خير منهم ولا تلمزوا ولا يلمزوا ولا تلمزوا بعضكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون صدق الله العظيم ويقول تعالى ولا تغتابوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم اريده ما تمنا بارنات قدريش ستون تيما جون بال titoli الظلم volum Pastaj sot bashkë që ju më vendos me thën kurpoim për çdo besimtar i kur ta ndëgjon Emin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedu ve ala ali Muhammed. E dëgjo këtë nota fundi të këtoja treta si një sanavati me Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem tash ton. Për dhomë do të flasim gjatë ka i këtoja të temës kur na pakëm çarftu ما بيستدود دي الشعر نيرجى نيرجى تصلت الله نكدر نمك التيتل هتعني نمك التيتل بأن هذا ظنوب أطورة الحجرات آيتي النوم من إيم وإيه الله جل جلاله وجل شأنه صاد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يذخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم منهم اي شيء شيفد بعد في بدايه اش يزبرت مدينه ما اش يزبرت فر بسنطار او نيرس التي تاكون الشهادتين تاكون الفيال الفيال لا اله الا الله محمد رسول الله يوبسنطار من الفال الاسلام لا يفرق قوم من قوم Mos gabani me leju që të ndodh njëri apo një grup për juve ta lëndsmën, ta urrejn grupet e. Mos bani nën çmime edhe atërare kur ato janë në formën e higan. Edhe ato në kurian në formën e rrokës ose maliet, këto atëra mos kenë smodë janë këthe. Por çka ai dorë ma hi e njeriut të filet janë yani, projekte, edhe ato zemre e fales të tjetër për njënajme, edhe për njënajme. La jesë kharë kaumën min kaumë. Jeni yani grupë mësta në nëshmonë, mësta nëshvillertonë grupin tjetër. Të Asa e njekunu khajram minhu. Allahu dhëllë në zhelaluhu ka tonë nuk kanë shëtë që disë me asfaktë, grupi i nëshmuar dhe të tjevë të unë tjetë majdhë. Ajo ëmë t'i për në nësmohë për i falës tjetër, a jetë jetë të unë e me adashtër, nuk ajo të bitë që. Këto isë të në tëllim, dojnë Rasullullahi s.a.s. ëdhe këto ndodhë zëherët. Rasullullahi s.a.s. jetën të mëkëja dhe në të dhine, ku në mesin e ati i kishtë e njerës, të siret Allah vëzëllë e dhe dhe nuk i patrëgu se nuk i kalë të folke në regë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ika qaldu rasulullah ta'ala rasul salam fil adiyyi wa fil yulul wa fil yulul yun munafiqi tabi bro mejive ka falun masie hin aw ata kid man fi sie wa sie rakit kan regel rasulullah li sahabi pe sahabi ta qaldu ka pa ten hudayfa maran ya ka qaldu munafiqat madinati ka hontiti dish ku sie muta maraman tayamin tara ku sahabi sa tukyan fi yaqib wa ali iman abi allah anhu ka kanan li tis hudayfa nura ka qal munaba Dokti Aguri. Sa johu partisën nga Haw, faleminderit, për çfarë që më intereson. Do të thotë, mos ka kohë ka na merri ti kur të alzoj atëën verë diçka më të çeloni agurat. Sa partisën ka thon. Vërë, tep, ha, to. Tamë. Do thot prej Saint-Jory, do ditë çdo kush se duhet me pas interesim, thot na banamë me të cilin zon, thot po devi për u të cilin zon me të treguaj neve, po ne kimi kurani Krimi ne e kibisunetjën e rrkullullahi, -sr femi teatora dhe e sofmi, mos jemi helbet pre e ata i grupën shka më dhe vetës po i dojmë dhe luqë, edhe mos qemi <tër -sshan> ka ata i grupën shka po i dojmë dhe luqë qëtërit. Ata i jakunu khajra min homë, që pa është ka ndonë, që një njeri e ka nënshmu qëtërim, a aje që Zotë i dhe lezela nuhë më i dhe luqë, a aje nënshvumi dhe Zotë i ma i dhe luqë, që pa është ka ndonë, مسك ابو انت الدنيا تاورين ابو ثامن كلتش ولا نساء من نساء لو كتر هيك وليكن الله الكره الكريم ايه في سوره الكره الحجرات من وين جرام كتر هيك وليكن جرام ان ولا نساء من نساء افتقضوا جرام تاورين وكانوا يقولوا يا كتر فيشان انا فاضتنا بدرس بتاعني ti shekan ato adetna për tubimet e ati ti shekan ato adetna për tofrata e ati ti shekan ato adetna për famën e ofrërave të ati ti shekan adetna ato na për tubimet që i maj për një jetë shkoj me një pas godnë gjunoën e ta këldësi për ikuj për ikuj për këi punë të lo selë që kanë dua ato që kanë trishpiën kur kuji ato ja kanë trishpiën në vëta to reis to armi elo të trebu dhe filan ngruja që ajo që ka njëgjate ulu në e arpa të kushishe, filan ngruja që ka këtë në regjën që a më dhe e shpak i qisë të ngomli, e këto moha dhe e instant edhe para hajvanët mi i bohan së turk, se mojojnë njëri, njëri. për njëri. Këto pu në gratë nuk i kanë kujdes atë pak, këto pu në gratë që ja kanë fligën Allahu Gjëllë në gjëllë atë pak, e pas aqërri qnatë po, kohë, kur ato janë karastihati mongët, kur ato janë ka fjale وراثه يعني 3000 يا يا شمولي 3000 عطا كور كور من اطيحات في من فيال الله ذيك وزيك نو تاكون يت برا براتو اثر مثل ميبو ات ميبو ات كي اطي وامر ميهيا سيتيان تو غابود لا نيست تشتر سيت كوندل كريات ولا نساء من النساء عصا ان يكن خيرا منهن اه تشغرات كان غديم يا تايورا يا ذات علم tuyra tatra asha an yakun khayran minhum Allah dalla Jalaluhu fa khagraw 10 sa fala tatra tuqer an boli ashauna ma adath elama an sayut podal bol wa la yalbizu wa la talmizu ba'dakum waylun likulli humazati numazah Allahu Qur'anukal hayk taqul Aton jërës të cilës e bojnë ketë beprimtari i ka të zobët, ditele të ametit seha me një gëhennem, të cilës të zote gjëllë në zënali hunë këra një gëni më këta në vajin. A vajin, ulemat kanë për wajin fi gëhennem, ni lugin në gëhennem, bëj gëhennememe, a të ashë përka të gëhennemës të qërë i kanë fri. Në qatë gëhennem kanë me hi aton jërës të cilës folin me si. Qatë gëhenn كان جهنم كان مهيئة يرجى تسنة خور الميسارات ويل لكلهما ذات لمزا جهنم كان مهيئة يرجى تسنة نكفول الميسارات يتوين في لونك مسيح كبرتاة ستوين أم أتسفاجانا كجهنم بريتك ولا تلمزوا الله رسول الله عليه السلام قلت قطولار تسبيقوه السؤال mos e rrumozonin janë në çetrë. Piva i Sharatave ka thënë Kur'an i Kerim kur me hum huma zallumsa e kanë gëzuar to ka punuar në zhvillimin rrumozullës. Po ato ndëllokat mos e rrumozonin janë në çetrë, me rrumozur është me biçën sa e sinit me xhir me me sinit me xhir me gjë. Me buan Sharat koi që kishin si stabilizator ma ki kanë dorë të posht, ai pas tej shkoi që kanë përvelti soi me çesita zona që i soi Shka i bojnë që të punë, bojnë zullonë dhe së që janë zullonë qarë edhe eh, ditën e kiamët i zhehënemi i prejtë. Wa la tena abëzhu bil alqabë. Allah i të në zhërenu sa edhe mos e sirni njeni yani qëtërin me galapë. Mos e sirni njeni yani qëtërin me galapë. Sa so, i përka fjallës galapë? Ajë rraja e fjallës në gjuhën e pasërës në që e që fjallë arabisht, ama rraja e fjallës në gjuhën arabë e pasërës lëqabë, jopë gal a përmendin fjala gjuhë e arabë. Në apo i thëgjë alah ku prama të fermin janë i jetën nga lla. Ayat në Kur'an-or, jo fjalë pejgamberit, jo fjalë alimi, jo fjalë dhjetari, jo fjalë shetari, mos të fermin nga lla. Kjo i përket punë gllapit dhe lematin islamë jamdam di grupa, ata thojnë se janë dalur nga mendime, nëse thëni me argumente të vërteta, ata thojnë se gjallapi të lën islam, as i lejuar islami kis nuk ka ndaluar. A i ashtë ashtë lejuar, ka që mund dhëtë me qenë të në tërë një optim shumë dhjiri shrumë, mujë dhëtë me qenë në patafor shumë dhjiri shrumë, mujë dhëtë me qenë në ato pa dokumentatit në identifikuse i shrumë. Për shembol, kemi nga për shembol njëri në Kosovë, a gjemë njën me Galafa më virë, për shumë për shembol, hasan shpatit. Në bjerë një shpatit, a shpatit ka njëri, po qasë në Galafin e ka familia shpatit, o lais, jetri, Dibarni, familie, e, ki traani aagala, traani e ka për shëmë pëllaj qetri hishen trani ndi i bër një familje së i rën trani e ki trani e galap trani e ma shpien a ma gërën letër një që primë e ka në shku me trani janë shumije ki galap islami këta nuk e ka muhru ka for të në të në të në të në të mpalli në të të në të të para ka problem a ma janë për qërin galapat atësit në në në gëdojmë në shumë i kishtë atësit në në gëdojmë atë Ë dijmë njëri, për shembull, ka po e kanë gallapin pothuaj në mod. Etj, tas në si ta dijmë se kime ka gallapin mollë jollnot në bashat e harësqoj, hiç fjalë, çka thonë do? Ja harroj, këtëherë un tash ta jollnot, Islami ka thënë kur a di të thënë wala tamafazu bil alqam. Mos e referojë në jetën e ndër. E bashat e harë kur e dijmë se njerëzit preken me këtë firmë, aty harë mondale ose fark bosh, dhe dini përdorimin si ta dhijim se s'ka problem athare, nime s'ka problem ka pas një njëri e, e ka pas njëri në Muhammed a tonë në alimi ma në shumë e ka jetu ki njëri në Irak a marha dhëllë ka njështë me shku në kam njëra i Iraki, i vatësia i ma njështë a njështë i Iraki ti bagzati me shku jnkoj jnkoj në kam në gjëllë edhe për njëna njës mirë pa duke shku kër i ka kalu toka të Iraki shkejtë me një dhe në shrafin e ka hukur e ka hukur rrugë në ende ka ka trist act sport ka dhe hazin ka kapërcis arabish bombi kau progress ball ama dalli kurani i kerime raisha ka noldisom ja kandisha me ulemot muhammed ball muhammed i rubhomb eren kitabet ka te banem ne makik kurse e umb dei kago as apo me ka pasu du me ka mbaku du perha muhammed i rubhomb thua kitabet ali imam tom nuk ka i rënu edhe i ka matë nuk dhe të të këshim e temën biqë selismu lëfësuku ba'de lë iman mas besimit edhe mas emnave që zënjën në prejneve e bane në në latë original me i nju e emn qëtër islami e këndalu biqë selismu lëfësuku ba'de lë iman ka thon e emn gjuna qarë ansaj galat i tili i nohët në njërit mas i sa e emnin e ka emnin e ka original vetët بافيار تيرا براطو سال اي غالابي تيلي اوري اي غالابي تيلي نذني اي فات نوك كاميرا ولا فما ولا يقطب بعضكم بعضا فمن لم يتبع اولائك هم الظالمون ا ماث ني نيري سي ندول سي دني نيري يا كاندي غالابي ستا ابو شاك ايلي دي دلا ادني يا كاندي دي غالابوريت سي اي لو فذن كنيري الله جل جلاله عفوا اذ تاخذوا اللازم لو كان مرسل كلو بانته ولو قيتت زوت لمفال الله جل جلاله قال قران كريم فاولئك هم الظالمون كي في اخر في ب ال راحش للظالم جار ودي ذكرت كامل كب بين ذكرك يا عبد الراس ياتي يرزق كان بالظلم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا القران الكريم ايات ان عمر دم ونسوره الحجرات الله جل جلاله لاprostite وبتنار من اسلامك سلام تجسس. تجسس. الله في سنة ما بتم تجسد صدقت تجسد مصبيونيت ونا غلابتها يسقوي اذا ستر اي بركي تناما بين درس الظلومين من زمن الظلومين قام مصبيوناي يعني تجسد بدون اراب بدون قران الكريم بالضبط يوني برينير mu i interesu për qekrin për fund qatë i si interesojnë njoni prej qetë njoni prej neve mu angazhu me dit njoni prej neve ka për shkon edhe kupoj një kupoj një kupoj zel e ma në fund prej asajt për atës e ka angazhu për kush e qita i dojnë shpionojnë edhe shpionojnë i dojnë njoni prej neve mu nalë në rrugë dhurt në të fine Dive e që me sëndari ka bëtë të dobisit, edhe a e pakur në qëllim mundat, me e u këtë i shpinë në ative, të u borë se nuk e kam me këtë di, e realitet me i mua të të të shkabon polin, po e pjala se këti për ju dashka, me dit keq ka të bojnë halkit, me dit keq ka folin, se këti ka në një pak këtë stari, edhe këti i të i shpion, edhe këti i të i shpion. Po shpion i të i një slan, që esgat, që një një një, një një edhe merë erë me hunë përpërën e kujshijës pak para i tërët, edhe ati njëri i tojnë shpion. Uh, Basë për një nërë shpion, edhe ati i tojnë shpion, edhe ati i tojnë gjesus, edhe ati i tojnë zulum që arë në dinin tonë. Absolutë nukëzat e muslimanët me ndohë, asë ndanume rëpë. Rasullullarës, në të së rapë, gojë kanë nga së vahabës, anë arë të regonë neve kujhakin e kujshijës më të mëbel shakimi për tim dheri ku dhut me përnuna kujshien ton të qetë me nënë me tu, ka përnë si të gëni me ti, si që nuk e li një kujshien të qetë, po së kjerave, si ta ngatë një krienë për mi mërin e ju, e në përterën e ati e e të mjëmë, e dhe atëherë se keni nëllatë. Dërësot e dhe atëherë kujshien e ju vju, e keni së qesu me vëprim të arirë e ju. Keni kujtës për punë të zhullumë, se zhullumë n Zullum nukavit me dalë me rrajeri, zullum nukavit me amoraren, por zullumi i ka pikat e veta mat vogli, mat vogla edhe i ka pikat e veta mat muja, e pi mat vogla, ve ku se filon, nukaj të di që nimi, për ditë ve gjonë vetën të ato mat muja. Kus i ka boj i zmet zezës, anë zi kejtë, kus i ka boj i zmet varnës, tukon i zvi aboj varnë. U ala e të dësështën, mos i mos bani shpionim, mos e shpionionin janë i qëtërit. Linë e një një qëtërin të rritë të jeton në, në, në sofrën e vetëra ha Linë e një një një një një qëtërin në të hekën rrugën e vetëra ha Sita kalu, sita këtë e shpinën, nësë të këtëmo me e shirën dhe një herë e kuhilë Shpion, Shpionimi stojnë në shlam Edhe asaj, ati muslimonit i cili Tukalu rrugës, ka pëgjikin e vlahut vetë e ka përqel E tani ajësën ka kalu për e këtë i krien Mu për këtë shakë ka një lisht kura një të hadisit rësullaj të aleshtatu sëlem, edhe haj i vetëmi dam, e vetëmi avej për që e banë muslimoni, edhe nuk përgjigjit për ta. Kemi së kegum do këtë edhe ndersët të të mërkurave, e vetëmi avej për që e banë njëri edhe nuk përgjigjit, s'ka gjith, ash ajo kur një njëri këshirën ka përgjigjit në tanë, se ka pa ka përgjigjit në që ka përti, e ti e gjull me që gjithën të e që gjithë e ajo të e këtis t'ini në ati edhe që t'tok mërë i harë nuk për gjithës në di e i vetëmi krim si t'i thot, thotë i vetëmi problem shto që përten në në gjithë karikën e zetë para gjithës vësit t'artë nuk ullë si t'ashefës di kanë kapi gjikin t'anë asgatë përkëshirë përte e ka përqenë edhe e ki gjujt t'i me shi gjithë apo me qëtër shi gjithë Për më tepër guidat e tjetër islame, si te Islami, Jezu Kurrja, Profeti, ai se ka boka, se ka boka bilikën e tij, ai e ka pas për të dhënë veç drejt me Xhir, se çdo herë jet ka të dhënë të. Është më llogjetë me shlutin e tij. Ai e cëll se ka rritën, ai e cëll se ka i Avalit, ai e cëll se ka i kafsha, ai e cëll se ka lënë fëmit, ai e cëll se ka orr, se ka sel prima, ai jet për çdo mosit, ama ai lutet që për mishlutin ka përgjikin e qëtërit, e pro dështë nëtë dushme majtë balin drejtë, edhe dush të dhërë se ka ndërë familjarë në islam dhërë që i muslimanët dhërë kushtu ati kujtës vë qëntë. Hëzë të meri, radiallahu ta'ala, anhu njëherë aje kishtë aditë me hefën sëkaqeve të medimës nërë. Po kujtësën të shumë, radiallahu, anhu për që aqënë në muslimanëve më skandëri lë Ka, e ka një një potere me një spië e ka një një potere me një spië e ka një se të njërë me një spiën me tine po folin fjallë të stilët omeri nuk i ka të qartë gjo normole shpia të atëherës janë konsistijit murnë të atëherës janë konsistijit kura folë zoba një në së so kakë një një e 400 vetë kjo, kjo, kjo puni ka Poj njim disa pjallë poflitën, ama Omer ja ndalë në so të katë poj një gjënë si katë qarta. Arabët të një shpijat atëherë nuk i kanë pasë dhirtë me hinë, nërmën të u shka hinë na, po i kanë pasë dhirtë me hinë shpijë për mantepër. Shpijë a Arabe e njohër e vetër, shpijë me hinë të mantepër në të tëpër. Jë drejtë të kur në shka hinë, final të mulishun shpijë. Omer radjallahu ta aranhu, se këtë njërri e ka pasë shumë dishim, të ndohë mësë mës këndohë pa të kësishu me modhe për i qobu sa në shunan kur ka imrejnë e i ka gjithë tre vërë të të të të të pit ishin pira ki të të të të të pit edhe të të të të të për e shajnë një një një të jetërin më dhe herë u meri hini edhe sa shunë në komë të të të të të janë që në komë të të të të të të ju të të të të të u dënin me njësë me artë e dhoma në Arabinë, në Irak, në Saudit, në Sudan, në Marokë, atje na për Libirin, Marokë, në Spanjë ka pasur tetën e më. Ja, seri, ka hiç apo jërdhi kaje? Njëri po thotë, "Se më ard në nesër te rezidenca, jo kaje. Ka pasur rezidencë në dhomë, ka timelëj pozitiv, po urë po isht." "Se më ard arta... sa, la kisha që i fikni, bomo na piklëksa, duod me duod me u denumë ligjin e Koranit, atëherë kapin ajo. As e ard votë ole te aty. Sa ku isht? As e hatas votë isht." Umar votasë sa dhe zhë bo heç ta së mundë të mëndonë velë asë a i lasë po për tëmë ekmi bo një gabim në shëriat ati e e mire lënë në minin toper a ndërë jon o dhe heçë së jon i kibos sa o të tre gabim sa i joni një sa të treq isi i kibos sa prasë tëllë i potenot nëse sa shfar gabime kam bo unë sa numër një Allah i të këhon kërani kerim vëktu lë bujuta min ebu abeha në shpikur tëhin da se vier deu mas kini picaia vera mandeba por kini pica quedeira que é cá o nher disso racho do pica vera normal e pica vin mi sabe a tió pi mande para as dinestias vez do só que fimis criatividade filosofia e iluminismo fi, na po gente já gan boa que tá para nova manhã cada noite descansá lá leva sanaquitut a islâmica porosite se si tá livre de cos brisquinhos de adeptos que achiem já por ta nzeres se tiet céu Doz me anzi ti për tej, a ati më javon katorda, ati çet. U tallive me pra mullën, dorën diçka. Jo me anzi ti para fakut e ati më javon kamaja. Sa boni vakt për tej, e ati sa, e s'do me kur na kaftuza neve hal, t'i çiket hall, ti sa neve na kituta që trisu, keş, sa vësh tu e boni gabim Islam qom thëm. Sa ka te pranova çetrin, pa Allahi ta thon Kurani Karim, fele ataj sasu, mas fi onon yers, sa fi onos që bota tra gabimë. Ta u meri, o radhjallahu anhu, unë tha e thatë temin që si prisa përja u fali, insha Allah dhe ju ma falni këto gabimet e një dhe i lukë në Zotin që dajtë ma falni. Kështu në shtetën Islam janë morve e si jazit në gilafe, kështu në shtetën Islam zhokur duhet me të prejka qëpëri me kuptu, me kuptu gabimin e vetë, ta u meri i madhë gabimet e vetë a shumë pilhadi, shumë pilhadi pranon. A i muë për këtartijet në e srit më njësht Rahim Allahum mraën, ahda i lejna u jubena, pas dhoti botë mërhamet më bjatë njeri, i cilin nëjë tregon nga bimet. Nesët me njështë, edhe jo që e kam shafaj, po kejtë muslimanëve të ditë në zumon hidbe, janë ka tregu një jarë, jështë ka i ka ndohë të tramë, në shpinishti për ishtiave të njështi. Jotë dokumente falsifikatës, jokë kështi dikur kushë, jotë dokumente masëtështët vërëve e në jo dokumente me 10 një popull, 30 milion dhe një herë me vtejtë për tje, e më ushi për toke, e më ushi hankit kote, e më ushi e majtë mëra me 16 milion një popull, me ubinë se ka nakojnë fritë i rezitë. Jo ashtë të nësë, rritë ditë në gjumonë në gjaminë shkallë, tabura, këstok, këstok, këstok, këstok, më ka ndonë franë, pra, rahimë Allahum, blanë, Ehda ileyna ujubena Allahi e bostë nërhamet Atë njeri i cili gabimët në i shah Edhe në i fregon Anë mikë kemi atë të cili në shah Se po gabojmë edhe para gabimit ton Hey Anë mikë kemi Asëllën e kemi mikë Mikë kemi atë njeri i cili nga da në mëme Edhe nga fatë të gafë Ne hey në nervë që ti ke dersa i kalzoi prom, me ti ke djalë, me ti ke zor, nuk jemi të kënaqur, never na na na nuk e, nuk e pam të ardhshme kjo fjalë muful, ose vërtet individualist muë valla jam kë, nuk e frek pak nikaçore, edhe gabimin që po e bën me lisë shikjan, gabimin që po e bën rrug shikjas, gabimin që po e bën ders shikjas, kërci thon janë gabimet e tua me kusht ti si prind me asnjë argumente, ti si pranojn ato, edhe ta pranoj gabimin e tjetrit el muslimu muratul muslim muslimoni a me të vëtënet pashira e muslimonit tjetër wala e këtab ba'du kum ba'du wala e këtab ba'du kum ba'du a mos bani ju mos bani ju shpionim nda janë i tjetërin nuk ju intereson as pak fush në kush po he ju vlazni e dini se neve në kanë doz bela e modhen këtë lamik bela e modhen këtë fush që ta është bënë shumë zorë një njëri që pak teri dikonë se rizikon ashtë i njohur popull apo e ka një emën amësus asha, profesor asha, hox asha, afës asha ashtë bërë hasrat me shkute një njëri me pini qaj ju po e dini këta shumë mirë po mendoj se nuk jam tete pruhit a ki nështi ka shku të filoni mut lakë për si ketë hunjan shpionotët unë e kjerë njërës nuk poj marë për shembl poj marë për shembl vetët se gjithmonë mas miri vetën për shembulla me mo. Por për çes, a po të mirë gjithmonë çetrim me mo për shemb. Për DIS ka as kë të vetën për shemb. A po mirë për me për pozitiv, për marr, për bardh gjithmonë vllahun për shembull merr, gjithmonë as çetrim vestimta. Interesant tash po duhet tekni dëshka aprnimi më as evidente, të, të na. Se dy vjetëzim, kështu janë për mu parti politike, por vetëm të marr kur shembull. Ma shumë të 35 herë ka ndodhë, që kemi majhë mlele më gjallarët për punë të fëtarëve, për punë të fështë, edhe qashët fëtarëve. Hala asë nëherë nuk ka ndodhë, që pi qasaj mlele dhe kemi dalë, e nuk a thonë popël mas, mas dhe ove, nuk e kemi një ditës, një ditës dhe ditës, e më dhe akupi e përmoj partijën i sëmën. Në kemi shkua një mlele dhe me polë për shemblë për punën e antarësies, u përmu partijën i sëm Aje na kimi sube fol për punën e Amazalit ishtu po partia e Islamit. Aje i bëri Mlean Mevnusk kimi ko e kishte informuar Partin e Islamit me tërëgje për llojet e filial. Merë me mend, merë me mend. Edhe për Juve si çe më, edhe për atë njerëz që kanë shumë rëndëm të dhëshë si të dematit, vetëm e pamën i mer ku se kanë pa një divetuhi, 300000 për çike punë. Pëllat të divet, të konstantu, ku kadar kadar, to e nisoi man konfevo të tonë se për një mer, por sa edhe vilësi me sku Përçiket, përçiket jam të fachit. Mërëm e menë. Allah i Kuranikër i ka këllë më shqepëm vëqë unë e di, po dëllë se dhe zita jëtë për di. Allah i ka këllë vëqë unë e di, më shqepëm, po dëllë se dhe zita për di. Ka ma qëllë, ka ma mëka, ka ma këraf se aju popëll i këllit e zimë piqtelat e shë e në të bodin ve e në të të të të të. Ka ma këraf, ka ma dam, ka popëll ma i dam, mai, mai, mai dam mai Në emër të Allahut, Mëshirë dhe Mirësi. Neve na kanë thuaj, thosim më ima, i iërdih, ka thonë Moli, as në herë, mos bali ban për tjetrin, ka thonë i yakum waz-zann, fa inaz-zann akzabul hadith, mos mendoni kot se ndashim me dit kur e keni rrit veten, më pas çundi, sa të har për tjetrin kur keni menduket. Në koha që e keni rrit mësub, sa të har për tjetrin kur keni menduket. Ya uladhina amanu tsribuka thiran min az-zann inë ba'da të dhanni itë mos më ndoni keqë, mos më ndoni negativë mos më ndoni tiflarë mos prognozoni tiflarë mos parafironi tiflarë se Allah i Gjellë Gjelalu ka thonë këso parafirimet janë gjunaim madë më ndonë prognozët kësi mojë janë shumë gjunaim madë edhe si të dhoni me ditë më kurani kërim Zotë i Gjellë Gjelalu më këtë surë është ka i minam e këtë dheajete ka thonë në shambullë kuranurë por ato njërës ka parafirojnë pilarë se kje dhe kje dhe kje dhe mutlakë ka të latë janë të e këllë ato kujë për në gjatë a ju hibë bu ahadukum e nje kule lehme e khihi mejten a janë nërë me një njonin pjuve vlajë i kur të deshe me njësë me hongër pëjmishë e gjenonës sati pëjtje kur anon si të shkrujë si të shkrujë si të shkrujë të ndëgju mirë mërë me me me veti shkrujë me një fem Me full, me mëndu për vlaun tanë këtë për argumente që asë të salma, asë njaj, tukur kër vlau i jo ka vdek në top, e ti gjenazës ati ja kini një spite kompë me hëllë. A ta mërë menja? Jo, e po ketë qëtërë mëse për ta mërë menja, pra. Njaj t'janë. A t'u shka kanë këta jetë. Për ato një shka mëndujtë, edhe shka janë gati se t'ash me një gjithin me vetë alla bas çart të kimish ka kiajt që ka që ka shumë që ka shumë kjo çdo për stresat ngritura të bithëves shumë lart me bó allah para ka këtu me mendu ket kanë sigur me hëngër vllajt anjën oz më, më janë mish në gjanas më, ajet, më lënam, set, të dhëfë shumë paradoks aha orë të tashme do të më çaptire kiajt që ka mblenam se ti thoi alkan ka gjumë për dijon s'ka kohë derën çike të deri çike dherëze i e, i obligu për janë të allah xhalla xelaluhu me lënë qëtërin me jetu lir. tërësë, qarë, gjo, obligum, të lirë. Ska që të rësënë në qartë, kur gjohit? Je i obligumë i angajumë dherënë si këtë dërëgje me lënë qëtërin të lirë me jetu. Në përsa për e islamë, a shpër e a kuj? A shpër e a lirë. A për e to njerëzit të lirë? A a? Jo! Jo, hitë! Jo të lirë si shtetë, ata le e monë, le e të lirë si shtetë lir si shtet, qeveri. Po të lirë, këto prej një Lirë për e një një këtëris, a Rasullahi me një hadis ka thonë el, el muslim, u shash musliman El muslimu menseli me el muslimune militani juajetit Muslimana është aj i tëli, njerëzit janë të lirë për e gjuhës edhe dorës ati Qikja musliman? A ki qek me qenë muslimani njërë me siguri po Muslimanët qërët janë të lirë për e gjuhës edhe për e dorës tonë Qatëherë e jenë musliman Ama dërris ati edhe unë, lë atim për atë shka se kemin sotë Dheri sa si për një dhe, dhe une, me ndojmë për njonin, hiqpa kërni për argument, se kërë negative, pozitive, shka mësë, në qemi mëslima. A thua, fa ki kemi këto, me glatë e huja për mikrije që të për në lënë, me e të utlirë, pa, edhe në një një një qetërin, së për e në me e të utlirë. Edhe në një një një për i neve të heshë për rukë, më leharë për i thojmë diska. I pë Lazënë muslimonit në rrugë të nejtë nuk gëzën atë pak mi, mi, mi interesu ku atë shkuaj qëti. Nuk gëzën mi interesu. E veç banë më me benë, ti një herë, njëtë në tonë, të nejtë s'katë rrugës një muslimon shkojtë e pojtë. Veç një herë, si të ketë si ket interesu atë du, ki ku atë shku, ta di se vjen në grupën e ative njërëve, ka kanë frevullet me vejë për me tregu se s'janë dëfiltatë. Ani Talina, e veç me njërin përvejnës ajna thot neve kesh bazar, tonë e ne i thoi më sekeve, ajna thot kesh më sit peta, tonë e ne i thoi më akish pas ka la balët, ajna thot neve valla bejit, tonë e ne i thoi më ashtoj që njit, ajna thot ashtoj që njit, tonë e ne i thoi valla e fort për, tonë e ajlu prit me këta në thot, a ka hala a kanë med në këshat, ne duhet më i kalëzohet a kanë med në këshat, tonë e neve në vetë, që shkehti të atë në këshat, ahko i këshet, uhu, uhu, uhu, uhu Në rinjë shruaj para kitab pevoj, pla pevoj një referat ditën e këtij amiti tani doj bllavjam Pakistan jet, nuk ka jet këtu. Ne nuk posojm me ne me rrol të bëj sikim se më fulton kur huaj. Ne nuk posojm me u bos të kokat mos me fol në kërkan. Am salam aleikum aleikum salam bolja. As salam aleikum aleikum salam mshna kishje edhe edhe elaj mirë familjen fikë boljan, qe të çera kej dhe antëpër. Samoruna gë edhe atë me e përdor shka e përdor në filmin e dërësit a e të i farë të ure të lë humaza uajlun li kulli humaza të lëmaza gëhennem kanë mehija to zgjishtit edhe atët sinit Allahin kurani kërinka dhe sati al-pagamari gëhennem kanë mehija to shka bojnë me gjitë edhe atët shka me bish sinit folit që unë azot po Allahi jonë largona projektive të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mos e mos e mos e mos bani gibet mos e bani fyall në huj mos e mos e ndëgjoni asha me vërtetë çir me uspip edhe mos u bani prej grupet ç'është gjini njerëz për shkak të Allahu xhallal xalahu al-Kurani Karim masum se ayet masum se ne ayet vetë sura an-nur 34 an por ato djesh ka bën fitje ka zbrik Kurani Karim ayete ka thon ato emeritojnë tërë të kopfin spinënative edhe emeritojnë që dëshmin kur një jetër e vetë mësë bojnë më para gjyjit përshkak se një herëvec janë denu për shpipi. Walate kunu këllëdhinët e farraku wa khtalafu asë mos lejoni që të bani prej asaj grupës, prej grupëve të bëhershme që ato përshkak mësë dashurisë në një një një qetrit i pa të ndru mendimet e ndryshimi mendimeve jësoni përsharën. Walate kunu këllëdhinët e farraku wa khtalafu mos lejonit, qetë ndriçoni mendimet natovene ku s'pranon ndriçimin e mendimeve por ndriçje rrjedh prej saj për çarja edhe rrjedh prej saj thotimi spiritual e tani edhe ai fizik niveli gjithpopullor min badi ma zaabhum albayinat ila harhala ma kat hala ma junay ma lash kur ti bani këtë pun masive sa keni ndëgju shariatin e Allahu jallalu qadha yata zotit wa ulaika lahum azaabun azim ameriton aharad dinim anam yawma tabiddu wujuhun wa taswaddu wujuh Adis kur njerëz që do të dalin di lloj tiranës ditën e Kiametit do t'ju dënojë Zoti xhallallahu kur një grup do ptir, ka dal të, të dalë ftir ka dal bar qir, ftir, ftirën e azez, atësh ka kanë me dalë ftir në bar, kanë me qenë të kusht kuum ditën e Kiametit, Allah xhallallahu wajallallahu në Kur'an e Karim që dha kaq foneve, ti rrit ditën e Kiametit do të humbin atësh ka kanë me dalë ftir bar, diye tush janë ato të abdestit, ato të namazit atot sinceritetit, atot moralit islam, atot kërani kërimit, atot të nëtësit. Rasullullallallat së të sëramë, të e së të e së të e gu këta jetë, nëherë të sahabët i thani, ja Rasullallallat, ti ditën e këja me ti të posu se unë e i njokët, me ti temë, në kalaballësht qasmanë, pita ademi e tërës e njëri fundit, si që i njëft ti, me ti të tanë, ta a shumë letë, ta a shumë letë me njokët, me ti temë, ta në katunin e juvë, zi e vesh njoni ka një në vetë e ka ballin e barë, e njef qaj ka një në vetë sa në njefë më një harja, rësullallah. Për dhe unë i njofë qatë mitë të kanë mora bëgjës, tira të dhe kratë dhe këmë të ative ju bëjnë dritë, për qatë ka njofë. Qembolë shumit jesë, a ma shumë, shumit qatë. Rësullu Laj me një hadisë ka thonë edhe po e mbilim, dhe në debba i lejkum daun min ume min këna të kablekum el hasad A thonë prej umeteve tjerë pëj pokove Për shafë përfarshëm ju kanë hi disë muje Keni kujder Prej umeteve të përfarshëm Së kur bëni Israelit edhe Arab vë gjahilat e ishi Ju kanë hi disë muje në pokove Me tharëmën e islamit nuk janë ndërprej këto Kësë janë ato ka thonë Al-Hatëdu Wal-Bagda Gjelozia Edhe i dhni Topëj poprëve Poprëve gjahila Para kur anor Kanë njeve të ju Njoni prej njoni Nda i qëtërit me, me e ma shumë i gjonë këtë gjelëzi të partnerat ma shumë zanat lija shka i hep klokët po i ban haset ati shka i hep klokët më të usit po i ban haset më të usit bujko po i ban haset bujko hoxja po i ban haset hoxët a i fa punëtorit punëtorit a, a i fa njeri me shtot lartë ati me shtot lartë e që thunë ma shumë të gjelëzia në partnerizën më me madhe o e lë bagda edhe hiznimi për pak e për shumë njeri po i lajmëron vë laud vetë që vallohi piso dhe talena më të më pojlë mo që jam jëznu hajtë dhe të korigjojnë se ka artër të kjeznim e vallohi qërën do për kërëhojnë gjëmë prom mu e më patë në këtë djaf a majtë pari ati i ketëri kja qitit të polimisit edhe dibura janë jëznu i kanë qenë kejt shina të tramvajt edhe të trenit edhe autoban edhe kufit i kanë qenë kejt edhe ekonomiske embargo i kanë bëtë të la. Allah si i jimet e se kanë ndodhi këto fatkeqi. A thunioni prej neve nën i çetrin me aranumat e por ka ndodhur. A thunioni prej neve në kan hala matron me apo la husan do vaket. Saqto njerëz ju ka humbur armatura islami. Saqto njerëz paklasik islami ju ka bërë aru me kurdjohet, po el nohioni prej çetrit, ai islami na kapurosit, janë i çetrin me bajt fort. Ka thon dismuje u kan kalu prej popëve të sher, edhe kan një mesin e yudh keni kujdes, ato janë xhelozia edhe hivnimi innahal halika rësullallë shëtë shëtë shëramë ka thëmë të disë muje ka thëmë janë të shëtëse ka thëmë nuk po thëmë të shëtëse ka i të shëtën flokët po të shëtëse ka i të shëtën të vahët të kërshonë të shëtën të vahët veç hasedja bol prejkëtive el hasedhuja kulu l hasenat kama kulu naru el hased zelodhia i hanë sevapës mua ashtu tukur që i hanë zarë mi dronë që të të shënëz që të dhishë që prej sevapëve tuan këtë mujë s'ka me kërgjonë që të të këshë haset s'ka me kërgjonë vetë unë të tia edhe ashtia Ramazane edhe bejti një vartë i një poetit uh, këto poetit madhë islam edhe fond të vante lillahi dërru l'hasab i ma adele bada e bisahibi hi shma i bukur se gjënozija s'ka Ka me bukur se gjelëzija ka thonë kipo si emë. Ja njëzët njëzë vetë e halë të të të sosë. E hicë në kojë shizge. Shumë bukur. Shumë bukur. Unë e si të bajë haset me thasë, do të të katonarë që e spjegume, si të bajë haset me thasë në shpinë, më shko kërdo avin muë e qërë të këjtë rira hasë. Që ka që mirë hasetë, që ka që drejtë a kajtë, hitë zë bëndë lomë. Zët njëzë vetë, hasë të Kërgjëri, kërgjëri laha. Edhe kur jemi këtu pra, fjalë e fundit dersit son ditë kanë von, mesalul hasudi kemalisharbi ma'l bahar, mazale yesrbu hatta qatala. Ai ka qajel, jiluziblena, është njëjti. Ke edhe takmin mos po heq atë ashtie e rastrim ndeti, hala më shumë trip, hala më shumë do të bëfi. Që do të bëfi u ndeti tereq. Ja, jep permiset që dhëtë në fjuqë i dënjënjë dhe të rislantë. Zotë i gjëlle zelalu prejktive, svuje, vë shpihtnore, keqë u mëte në Rasullahi të pahtërothë, isha Allah, e në efe majtë fari para të gjerve, mësë se pojështimë për të para të gjerve, zotë i gjëlle zelalu hë në pahtërothë me moralinë në Islam, me moralinë në Rasullahi të në Ishajtu Sallam, lillahi l-Fatiha.